Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar <hangebab preaching> HitsFM. Oh, God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan. <laughs> jag är lite ledsen. <laughs> <laughs> ja, å, nej. du får du inte börja. <hangeicaid> <Linda> jag är så förkydd. <ör dagen> ja, jag... och, och så är jag så gammal. Ibland tänker jag så här, fan vad gammal jag är. Finns det några tips? Nej, jag tror det är för bara. För mig är du lika, du är lika ung och fräsch som vanligt. <laughs> oh, du, för, förra du. veckan var det faktiskt värre. för då, hade du, då var det ju nack eller var du? Rycker, ah, knä. Ja, det är vi. Har vi pratat om knä? Då, då, då var du faktiskt, för då var du lite mer uh, arg. Men ja, idag då så är du lite så mer ledsen. Nej, men så, nej, nej. Nej. du tycker ah, som vanligt. Oh, du är söt. He, hej Johanna Lind. <laughs> hej, God, morgon, hej. Ah, God morgon Du fredags för alla. Jag mm. tänkte vi skulle börja med lite musik. Ja, bara, det kan så vi där, göra. Sen, dansa låt ja. lite. Sen ska vi prata med en pristagare. En kompis. Ja, en kompis. Ja, det ska bli jättekul. Ja. Uh, men nu ska vi lyssna på lite musik Hatshoh Skallan. Ja, men den där var väl ganska trevlig. Ja, men den var, lite, den var ju lite glad, fast egentligen var de ju alltid ganska ledsna. Ja, Bror ja, Daniel. ja, faktiskt. Men alltså det där med gammal, jag ska berätta varför jag känner mig så fruktansvärt. Okay. Egentligen så, jag är ju mental, är mentalt någonstans <laughs> 13. <laughs> länge, ja, men jag, länge tänkte jag att jag var 27. Mm. Och sen så, så, så fyllde jag 50 sådär. Det, det ja, liksom, så, ja, det kommer jag ihåg när jag gjorde det ja det var länge sedan. <laughs> här, men nej men jag såg, jag såg idag mm. för 18 år sedan lanserades Windows XP <laughs> Och du känner så här, 18 år sedan liksom Fast tyckte det tyckte du känns som igår och, nej, men ja. Kändes, ja men det känns ja jätte mm. länge sedan. Ja. men du är ju ung och, och, och, och pigg som en lärka. ja ja jag måste säga gratt till ett fantastiskt konferensande. Oj oh, jag förstår. Ja, tack Under så här... mycket. Var det kul. Ja, det var så roligt, men ska... jag var så nervös men det var jättekul. Du och Leif Andersson var på oh. den här safari oh. som, som inte är i helgen trots att Porsche på att, att den är i helgen. Ja, tack, den var Thomas, förra helgen. Ja, ja. Det är bra, men mm. det är bra att han hugger på. Jag tror att vi kommer få större lyssnarstorm på att uh, Uh, lade Swing, Rock'n'Roll, okay. en del av den svenska musikexporten. <laughs> den Thomas, den får du nog äta upp någon gång. Men ja, ja. Ja, ja men det var kul, eller men Det var jätteroligt. Hur var han då? Han är ju rätt snygg. Ja, oh, han är ju faktiskt det. Ja, oh. Oh. Uh, I mean, han var jättetrevlig, oh. absolut. Och ödmjuk och lite, inte blyg men han höll sig lite på, på sin oh, kant. Jag tror att han klart. tänkte att komma till väl inte. men det han, <laughs> gjorde, <laughs> det han gjorde väldigt bra var att han alltså uppmärksammade ju, alltså orkestrarna och det var ju många unga som spelade i orkestrarna. Oh. Och de var han väldigt kärna med och high fiveade och gatteram och brömdra dem. och, brömde dem och oh, det tycker cool. jag är det väldigt vikt. Sen när han stunder i konfranseren så stod där och suktar lite det får att försöka leva. Ja ja, jo, ja. Men, nej, men så är det. Gör. Man ja. får ju, det är ju vissa ibland vissa människor får gol i skuggans stå. Ja men det är ju så det är en golgata vandring ja, men det vi är det. bara då den. Men du, på, på, på, på tal om snygg mm. ja. Ska vi inte liksom då? Ska vi släppa in dagens Ja, vi släpper in gör dagens gör vi gästa. På tal om snygg och på tal om Lukta gott, som jag fick kram Och vi kanske ja. var det en sån ja. Tutti frutti omfamning äh. Vad är hemligheten? God morgon Erik ja, Jag kom precis till duschen Erik Helkvist, vi kanske var lite tydliga Vi kan inte skratta bort Hej Erik, vad rolig, Erik. Vad, vad fin du är Mm. Ja, tack tack. Mm. Ja. Du, du är ju en gammal tranåsambassadör Vi, vi tranåsambassadörer Vi brukar hålla ihop sådär. Och du har ju till och med tissan på dig Ja det är klart ja. En år, om Jag måste köpa nya nu för att de har blivit utrettade ja, Det är lite nya färger och nya hoodies och nya möster och det är Så ja. fräscht ja. Mm. Ja, cool. ja. Men du Erik Grattis ska vi väl säga Ja Va? Till en gångna helgens medalje av ja, regn kanske jag överdejda. <laughs> men det <laughs> ska vi inte ta i. Vi ska hålla oss i sanningen. Ja, det ska vi. Jag mm. Ja, grattis. Tack. Berätta. Uh, uh, uh, en. Ja, uh, två. Nej, en, en, en, en. Men mm. sen massor med sådana här. En eh, jättestor hed, heder som Hedersomnämnande. Ja. Och så är det som man får ju poäng på bilden Ja, uh, just det. Mm. Så jag, jag tror jag fick 12 nya diplomer. Jag måste hänga upp nu för att se om man plats med dem. Men det blev bra. Ja. Men det var det yrkes-SM för fotografer? Ja, SM i fotografi. Och det är egentligen så här att... Det är väl som så nu att de har gjort om så att alla, alla som fotograferar får ju skicka in om man vill. Okay. Ja, okej. Okay. Liksom inte... Men som i alla tävlingar är det en form av deltagareavgift. Och, och det är klart att om man, om man lever på sitt yrke och så, så är det ju lättare att kanske betala än ja, om man är hobbyfotograf. Det blir lite, lite andra pengar. Alltså, ja. Men... Eh, Nej, men det var vi var på Fotografiska i Stockholm. Ja, men hur cool är det? Hela, hela den anläggningen, hur främst som är? Ja, det låter coolt. Det var inte lika coolt. Det var, det var inte men. Äm... Vad, vad, vad, var det som var, vad menar du nu? Nej, men... Nu blev det lite dålig stämning. Här inne, känner jag. Jag kände, ja, jag tänkte att jag skulle matcha din förkylning. Här. Ja. Men var det var det, var det lokal roligt? Nej, men, så men så alltså, det, var det var sådana här små var... saker som hela tiden gör att... Liksom, att det får ta lite av upplevelsen. Ja, de som jobbar från våran sida Man kan var inte väl och så nej, men Man kan inte kräva att om man hyr en konferenslokal kan det åtminstone finnas en konferensvärld som öppnar dörren där de ska och plockar undan disken oh. och, och ser till aha. att det finns saker och ah, okay. Man kanske kunde puffat för att det var SMP deras, i deras egna liksom, ja. Aha. då. Så det var, det var bra på ett sätt och fotografiska är ju, är ju liksom Sveriges Ja. fotocentrum. Det känns precis. ju som att det är schysst att SM går där ja, så att eh, Men man hade nog förväntat sig lite mer, både från deltagare och arrangörer, tror jag. Men, men jag var brukar... har ju varit tidigare då? Ja, precis. Är det ambulerande eller? Ja, varit lite ambulerande, ja. Kan ja, är... inte vara i Tranås någon gång? Du, tror som du, du som inte gången? jag har försökt? Gud var det var Och jag roligt. tjatar varenda år. Ja. Jag har idéer. Ja, ja vet mm. det vet du. har du ju alltid. Allt ifrån att vi ska samla gänget och åka med bokstånd och... ja. Ja, ja, men lite sånt där. Ja. Det är så, allt är ju så nära. Så fort man kommer till en storstad så är ju allting så långt bort. Ja. Alltså, Även att det finns tunnelbana Jag går den ju inte lika ofta Men man kan åka gratis stadshus ja. ja, absolut Fram till klockan 14? Ja, det är Kan man gratis. det fortfarande? Ja, är sant? Ja. Men den går inte efter klockan två Men, Men vad ska, man... ska man åka då från ena änden av Storgatan till den andra? Nej, man kan kliva på i Tostos och åka till sjukhuset Till exempel, eller ja. så kan man kliva på vid sjukhuset Och åka upp till Tostos Nu är det en vårdcentral Om man inte kliver av så kan man åka tillbaka direkt Ah, ja. Ja. Ja. nej men ja. det är väl jättebra. Uh, ja, men så är det ju med allting. Jag menar ni pratar om ambulerande så Vi har varit i Såstaholm, vi har varit i har ni, vad, vad heter det? med större anläggning ute. Jag tror det var så här för att uh, massa med skådespelare i att folk sånt bodde där ute när de hade det okay. ja. Vad ligger det då så? ligger det? Sollentuna någonstans. Solentuna. Mm. Ja. nej men det är inte det som heter höstsol. Det hette det nog för Ja, inte. där bor du samma som Och så döpte det hette höst Nej, sov, det och man det de det, ja, det så fanns ett ställe som, a, som okay. låg i här Mot solen mm. ja, mitt ute på virsån. Mm, ja vet. Ja, dit jag som grabb. Aha. Och så stod man så där och att oh, kolla där här är Jon Elvström och så. Ni kom king där och skaka. Åsa Åsanis pratar vi om nu. Ja, Åsanis, ja men men men vad vandrar då? Alltså, alltså, I eller vilken jag, kategori? Jag fick, äh, eller en, fick, fick du pris, Jag är. fick brons i äh, ja. dokumentär då. Ah, just dokumentär? Där. Det låter ju mm. som gamla Erik Ja men det är den jag är egentligen Ja. Det, eller hur? Det är liksom, för det var så du började va? Ja, mm. som, ja som... Men Det är ju det som är på något sätt fotografi tycker jag, det finns ju sådana här saker som digital manipulation mm. och, och massa sånt där och det och alla sådana porträtt, ska det vara hudreturs som man inte alltså det, det funkar inte riktigt för mig, jag vill att det ska vara som det oftast då, sen kan man göra något kul ibland sådär men foto för mig är väl för någonting att fånga, fånga ett ögonblick Trygg, liksom, trygg. Ja. Men du, vad, väljer du ut bilder då som du tar med dig upp och, och tävlar? Man får, det finns massor med kategorier och man mm. får tävla med maximalt 20 bilder och maximalt 4 bilder per klass. Och så skickar ja. man in dem i en digital inlämning. Ja. Ja, okay. Och så har man då en jury som är utspridd över hela världen. Det var från USA, Kanada, England, Italien som gör den första gallring bland de digitala. Då. Ja. En viss poäng då. Ja, okay. Man måste vara över 76 poäng då för att. För att få heresomnämnande av hundra okay. då Och man måste vara över 70 För att vara, anses ha tävlingskvalitet okay. mm. uh, Och sen då går ju vissa då Topp 10 varje, varje klass till final då, Och då blir mm. det ju en print Och då tar man med sig printarna så, så mm. så Ja okej okay. ja, så. Okay. så då gäller det att man har en bra print också Uh, ja, det där är vi lite inte överens om riktigt För jag tycker ju att om man nu ska tävla själv Så ska man ju printa själv också Men mm. man, man kan skicka till ett labb om man vill Ja, ah, okay. okej okay. Men man får ju välja papper och bla bla och bla mm. mm. blablabla mm. uh... Vad var det för bild då? Ja, det var en bild på ett uh, amerikanskt rockband faktiskt. Jaha, vad kan det vara? Amerika Amerika Ja, det var kish uh, Ja, såklart Taget var? Jag... var. Uh, Krakow <laughs> Okej okay. Mm. Ja, i Polen. 18 juni i år. Ah, ja, det var en ganska färsk. Alltså. Ja. Mm. ja, men jag tyckte den var lite cool. Och sen hade jag en, skickade in lite annat också. Mm. Någon bild från Afrika. Och sen hade jag något bröllop på något, något barn som jag tagit till Florida. Och sen hade jag något, någon bild från Swinny Rock också på mm. Arch Enemy. Alltså, jag, jag gillar, alltså, jag började ju fota live-konserter. Det är så jag började. Mm. Så det jag brinner jag för. Lite så. Men du, vi, ja? ska vi lyssna på lite kiss då? Kör på. Eller hur? Absolut. Jag ska, den här har 212 miljoner lyssningar på Spotify eller downloads eller streamningar eller vad det heter. men Jan God Och Johanna Det var lång rackare men det är ja, bra. Du det är bra. Lite där. Mm. Jag, jag fick, Erik sa att jag fick ton så du gör det. Mm. <laughs> ja. Jaha, du men du, du är ju verkligen hardcore kiss. Alltså det är ju liksom kiss Kiss och, och Erik Hellqvist mm. det är liksom det är som det är Ja som just det I Max och sen i, i, i, i min i garderob har jag bara kistor och trångströjor. Ja det är bra. Det, är bra. Ja, det, det funkar ju eller hör. Uh, ja två bra saker. Um, mm. Men du Erik, uh -huh. vi, ska få, vi, vi ska fortsätta prata krist vi vet att du vill prata om Men innan vi fortsätter prata om det <skratt> så, ja, så, <skratt> <skratt> så tänkte jag att vi behåller oss kvar lite vid ditt vi tävlande. Ja, okay. mm. Mm. För, hur, vilken gång i var det du var med nu i helgen? Uh, jag börjar för länge sedan när jag jobbade på tidning. Mm. Uh, det hade jag för övrigt fina kollegor. Mm, uh, tack ja, uh, då fick man ju tävla i det som heter Årets bild- Ja just det. Mm. som pressfotografernas ja. klubb och, och det har det är ju stort och det är ju, då ska det vara liksom färska bilder det ska ha bilder som är tagna det här året mm. och det, är, det, är, mm. ja, det är bara dokumentär kanske ja, mm. mm. Så det var skickar man in lite grann då då var man ju nöjd med att komma in i den här kataloger man får varje år då. Ja. Men sen jag gick med det som heter Svenska, det heter Svenska fotogruppen då nu heter det Svenska porträttfotografernas förbund. Ja. Så då började jag skicka in bilder där från 2011 och framåt. Okay. Och så fick du SM-status 2014 kanske. Ja, just det, det intresserat. Ja. Ja, och du har varit med varje år sedan 2014? Ja, jag har varit med varje år. Ja. Ja. Och jag har väl, första året så fick jag bara Heder som nämnde, men sen har jag ju placerat mig alla andra åren på minst brons. Ja. Något år blev jag årets fotograf. Men det här tycker jag är spännande, för du, att du, vad är det som, att du fortsätter ändå, för att <clears throat> att vara med och tävla då det går man ju alltid in med det här man, det kan ju bli en förlust men det kan ju bli så att man inte blir omnämnd och man kan komma hem tomhänt och det kan bli så här, besvikelse och, och, och, men vad är det som får dig att vad är drivkraften mm. att gång på gång ändå liksom välja ut bilder och, och liksom, var, varför, varför gör du det här just tävlingsbiten? Ja du. Nej men så här är det många som tävlar och framförallt i de här tävlingklasserna som heter digital illustration och kreativa porträtt och vad det nu är då de tar ju speciella tävlingsbilder. Ja. de jobbar ju kanske fram med en idé som de tänker mm. på för att just ska ha tävla med mm. Mm. jag plockar ju bilder från mitt arkiv som jag har tagit innan som jag skickar in ja, och det, det blir lite, jag sa det till Jakob på tidningen att det blir lite som en kontrollbesiktning att, att man ändå känner att man att man håller en nivå för mm. jag menar, det är ju inte grad att gå till fotografen om man vill ju leverera och mm. nu får man, jag menar i år var det ju 17 eller 18, eller det var till och med 19 stycken okay. jurymedlemmar utspridda då, som man ja. uppdelade på digitalt och, och print. Och. Ja. och då är det klart att om man, om man, jag hade ju alla mina bilder över 70 och 12 bilder över 76, så att då håller man ändå en ganska bra nivå känner jag. Och ja. det är ett kvitto Ja, så du gör det för att kolla att du fortfarande liksom är action och, och tar. Ja lite så. Ja. Ja, för skulle man komma hem så här, då känner man så då måste det måste ju hända någonting. Ja, precis. Och det ska ju hända saker hela tiden för man vill ju utveckla sig ja. och man vill ju Jag vet inte, man är ju på något sätt man men det känns som att det händer så mycket eller som med, alltså, te tekniken absolut men liksom mm. sättet, synen på fotografier. Alltså, mm. Vi har ju så otroligt många fotografier i våra telefoner. Vi bär med oss fotografier hela tiden. Mm. Och så vet jag att jag lyssnar på hemma så spelas Madicken och Junibackens Pimster spelas hemma mm. och är en av familjemedlemmarna. Och då är det, handlar det om hur familjen det är så gå till fotografen en gång om året så Låter gör de bra. det. Ja, och så ställs, <laughs> en, ja, men så ställs familjen upp och de ska Liksom. och så står jag så länge och säger jag ha titta in i kameran och, så. och sen när den här lilla bilden kommer då känner man inte igen varandra för man ser så himla uppstyrd ut så, så, ser, så ser inte pappa ah, eller mamma ja. eller syskonen ut men så sätter man in det i album mm. alltså det har hänt otroligt mycket mm. men hur, hur, hur har konkurrensen förändrats alltså fotograferna som du tävlar emot nu jämfört med 15 år sedan Om man går tillbaka till de fotograferna som, som var med och har jobbat mycket analogt mm. Så jämfört med de som kommer upp nu som är ganska mm. unga då som, mm. som är uppvuxna med bildbehandlingsprogram och sånt där och sånt mm. tänker och ser möjligheterna och jag menar man lägger lättare när man är ung så att säga så att, det är en stor skillnad faktiskt så det, det, man, man kan nästan dra ett sätt på vilket sätt? Nej men jag menar eh, skicka, tar man en sån klass som barnporträtt exempelvis då så, så ja, jag är ändå över 50 och har kört analogt ganska länge och vi som är där uppe, det, det är ganska så traditionella barnbilder om man säger så ja, då, medan, ja. medan yngre och framförallt många unga tjejer är så duktiga så ja. det, och de är så kreativa och de, de bara sprutar med. jag fattar inte var de får all kraft ifrån ja, det är coolt mm. mm. någon... <laughs> lite så ja. Ja. Mm. men du vad jag tror jag tänker du några taget så den där skulle funka alltså, eller, eller, eller blir det eller blir det liksom ett retrospekt på något sätt att du går tillbaka ja, jag måste titta har jag har något skickat jag måste jag, det är här, man har ju, det är många utav jag menar vi har ju en en styrelse i våran förening som jobbar stenhårt och de jobbar ju för oss liksom så, ja. så känner att man vill delta då så man, man sitter ju och letar och letar. Mm. Sen har jag en massa med idéer som jag som jag någon gång ska genomföra. Om De fortfarande fräscha då vet jag inte men mm. Jag vet inte, men nej, det, det, ibland så känner man att ja, den, den där blir rätt bra faktiskt. Den kan mm. man ska lägga in en mapp som man vet vad man har. Man har mm. Men vad är, vad är din personliga, alltså det här med drivkraft tycker jag är spännande. När man pratar med folk och liksom inom karriär och yrken, en del drivs av pengar och lön, en del drivs av titlar och karriär, en del drivs av att göra skillnad, att göra nytta i samhället. Men vad är din, vad är din drivkraft att alltså får det att fortsätta att använda kameran och ha kameran som yrke eller fotograf. Som är alltså, när du frågade mig eh, om jag kunde vara med här det var ju ja. precis halvdagen ja. så, så, så skrev du någonting om mm. det och då har jag funderat <laughs> lite på det Jaha. faktiskt. Eh, Drivkraft. Eh, jag vet inte, jag, jag bara det, det är jag på något sätt vad, vad som man vill göra skillnad jag vill ju dokumentera och jag vill ju, alltså, en bild är ju ett tidsdokument ja. det är, alltså, man skriver ju historia med varje bild oavsett Varför för mm. bild och hur man tar den. Mm. Uh, och, så det är på sätt att göra skillnad och bevara på något sätt det är, ett, det är många saker ja, men men jag, det är... Jag, jag, jag drivs nog av att av den, den fortfarande 15-åriga killen som Fick komma in på TP där och, och, ja. och stå i mörkrummet och hjälpa kall och sådär. Ja, och, ja det, det är nog liksom... Men är fotografi nästan ett, ett, ett kall för dig? Alltså att det, det var liksom men to be. du kan inte tänka dig något annat? Eller har du liksom... Jag kan inget annat. Nej, men om, Eller... du, om du bortser från den detaljen. <laughs> den lilla detaljen. Har du någon gång liksom... Äh, men det här... Ja, jag har sökt andra jobb. Aha. Aha. Ja. Nästan fått dem också. Oj, ja. Men det var rätt länge sedan. Ja. Men då var jag lite trött på det. Då var du trött på det. Mm. Uh, man blir rätt trött på sig själv på något mm. sätt. Mm. Det är ju det så det där. Man tycker att man sitter. Man snurrar i det, oh, ja. det där hjulet. Precis. Mm. Mm. Man måste ju springa stannar det. Ja. Men då måste det också vara viktigt att omge sig med de här eh, kollegorna eller konkurrenterna och liksom försöka insypa idéer. För att du är en enmansföretagare. företagare mm. och just det här att, att komma på. Eh, liksom nya, nya idéer och alltså Idéer har du ju alltid gjort är Att nätverka och liksom ja, känna det... att man är en del i ett sammanhang ja. Det är väl de här dagarna ganska Ja och sen är också. det så också att vi Vi är ju inte så många egentligen. Och man, och mm. menar, då har du ju verkligen det här med sociala medier Och olika slutna mm. grupper och chattgrupper Och där man verkligen kan pusha varandra ja. och, och kolla idéer Det är ju en vitt fikar De nästan, mm. ja, är en ja, inte fikar hos mina grannar då, Som ja. jag gör varje dag som är väldigt trevligt för ja. Vet ni, Johnny Thunders han sa, you can't put your arms around a memory but uh, har du det på bild ja då är det ju faktiskt som ett minne. Ja. Yeah. Mm. Doesn't pay to try All smart boys know why does It doesn't mean I didn't try I just never know why det är så in Baby, I'm I don't try, I don't try. <laughs> Uh, ni lyssnar på fredags för alla morgontid i radio-talkshow här på Hitsa 5 97,8. Summen med mig, Jan-Holm och Johanna Lind. Och, alltså Vi har ju en gammal kompis i, i studion idag. Ja. Oh. Med betoning på gammal. Nej, det inte så gammal. <laughs> nej, nej. nej, en kompis. Nej, nej. Men vi, vi gjorde ju sådana här. Uh... Men på den tiden begav så gjorde vi såna här heter det? Rimstugan Ja, Rimstugan ja, gjorde men det Ja, just det, det, var ju roligt mm. ja, Och vi, vi smaka konstiga saker som du hade med dig Ja, vi provade ju alltid årets uh, skumtomter Ja, men konstiga oh, fy, Ja, det var Ja, vad fjävla äckliga i alla ja, fall alltså. ja. mm. det, Men jag brukar säga att skumtomterna byggde den här kroppen <laughs> Ja, just det <laughs> Ja, just det Ja, men du Erik, innan Janne var så himla het på att spela musiken Du hade något på tungan som du inte hann säga Nej, men vi pratar ju om, om dokumentärt. Mm. Liksom, och, och man skriver ju på något sätt historia. Men menar, för använde man mer ord då. Nu skriver man ju, har, har du inte lagt upp en bild på Instagram på din mat så har du knappt käkat. Mm. Liksom, lite så. Ah. Uh, och uh, jag, jag brukar ju alltid tänka det, för jag fotograferar lite gruppbilder och sådär. Mm. Det, det händer ju då. Så fort det händer något stort, om det är en fotbollslandskamp eller om det är någon viktig match eller någon... någon vad som helst ska det alltid tas en gruppbild eller något stort mm. g eller vad det heter. Ja. Det är alltid det är för att dokumentera. Det är ju liksom... Ja. Det finns det inte skriva på historia. Så det inte Nej hänt, men alltså ja. Det är ju skriva historier. Det enda jag har kvar i precis, från min skoltid det är mina klassfoton från förskolan till ja. gymnasiet. Ja, och men... sånt tar man inte längre. Och det är, ett, det är en otroligt stor flust, mm. för att jag menar det handlar ju om oh, vilka kläder man hade på sig hur var mordet ja. och, och sånt där, det är ju så mycket mer än att bara liksom Absolut. fälla ut om de här skygglapparna och känna, oh, det här är farligt för att det kan komma upp ja. på sociala medier, men i ja. så fall är allt det farligaste man kan göra som människa, vet du det är? Att leva. Och födas, ja. Ja, ja men är det ju. Mm. Att, men, äh, men skolfotografiet det är det, är, det är, alla, kommun, alla skolor gör inte det. Väldigt få ska det vara sådana enskilda bilder som de har i USA det vet Grupp vad gruppbilden ja. det är ju det är ju ett historiskt ja, dokument. Ju. Man skriver ju mm. Men är det, är det liksom GDPR och ekonomi som har satt... Eller vad, vad är det som liksom har... Ja, det tar tidigt ja, från undervisningen kanske. <laughs> är, ja, men då vara. får de ju röra lite på sig. Det är väl ja. jättebra. Nej, men jag... GDPR tror jag inte på. Äh, Nej, det tror inte heller. Äh, det, det är väl att i vissa är det för att skyddar identitet sånt där. Men jag menar, det är inte meningen att man ska lägga ut en klassbild på internet. Nej. Nej. Den ska man ju ha hemma för att komma ihåg. Ja. Det, det är ju... Det är ju Mm, det är så det ska vara Jo, men alltså, Faktum är att när vi är ute och spelar Så är vi spelar på någon så SPF Eller någon, någon sån här förening Och då är det ju oftast någon som skriver det ju, För deras webb eller så. Mm. Och han kommer eller hon kommer fram med en blankett som vi ska skriva Aha, under, där vi liksom ska medja att det är okej att de lägger ut våra ja. bilder och grejer. Mm. Ja, men så grejer. Han lägger ut mer. Ja, precis, ja. Har du det... ja. frågar jag. Det är dokumentärt i och <laughs> för sig. Du får ju på tidningar och sånt där får man ju faktiskt. Du, du, det är inte riktigt lika hårt GDPR. Nej, för det, nej. Då, det, det är ju så. Det, det har ju egentligen att göra med att man har ett ähm, förlagsbevis, va? tror jag heter. Utgivningsbevis. Utgivningsbevis. Mm. Mm. Då, då, då, då flyger man ovanför GDPR ja, än, på något sätt. Va? Men man får ju fortfarande inte gå in på en enskild och ta Nej, utan att fråga nej, folk. Men däremot ute på stan och så här. Ja. Nej men om jag tar en bild på på stan här ute exempelvis mm. Äh, mm. I, till en artikel, studenten eller vad mm. mm. som helst, då kan ju, kan ju tidningen använda den. Exempelvis. Ja, så absolut. Ja, men då ja, men du, om ja. jag nu ska då göra, göra reklam för ett företag mm. med samma bild mm. då måste jag ju ha godkännande. Fråga varenda. Ja, ja precis. Ja, och de brukar komma tre år efteråt när deras barn har varit med i en skogsstugn eller något sånt där. Mm. Och sen... mm. Jag skriver kontrakt med alla mina porträttkunder. Ja det gör det. Ja, mm. och det gör jag och det har jag gjort även innan. Ja. För det är som så här att om, om man nu har barn och kommer till mig exempelvis, då bestämmer du ju vad jag ja. får göra med ditt barn. Mm. Mm. Ja. Jag kan ju inte så lägga ditt barn innan en någon lägga ut i mitt skjul om inte de säger okej. Okay. Så de får skryss skri och kryss ja och säger nej då är det liksom jag har det imperium att kolla varje gång. Ja, nej, men så har jag, också ja, det, är det är jag, Nej, men det är samma sak som jag, menar, jag har ju en teatergrupp som heter boxteatern mm. och där har ju alla som är alla som är mindre har ju liksom fått sina föräldrar eller vårdnadshavare mm. att, att skriva under papper och, och, och, eller, eller, eller, eller, eller så får de inte vara med på fotografier mm. och det är klart att alltså det finns människor med skyddad identitet och sådana, mm. sådana alltså det, det, är ju, det är ju hur knä. och det är klart att det blir ju en helt annan spridning via sociala medier mm. så det, fin, man, det finns ju ändå någon form av omtanke ja, men, det, men det finns en sån Rädsla. Vi, så, vi lever i en orolig tid. Mm. Alltså på, ja, folk är lite, är, lite <laughs> När vi skulle göra om kommunens hemsida. Ja, just det. Ja, Man kommer ihåg hur den såg ut. Ja. Nej, ingen kommer ihåg det var hur, hur det var. Det var, som, det var samma formspråk som Rikspolisstyrelsens hemsida. Mm. Och nästan samma som Det var fängsland? Alltså ja, verkligen. Mm. Och sen var det. Bo, det var, det såg ut som att någon hade släppt en bomb i Tranås. Det fanns ju inga människor. Nej. För då var det ju pul. Så den, ja. den som gjorde de där, tog ut de där bilderna, var ju så himla rädd för pul. Och man, och det kunde ha varit vilken stad i Sverige, ja. som helst egentligen. Ja. Det var löv och löv. Och döda träd. Och döda Gärna fotografera genom döda träd. Vi hade ju jätteroligt åt det. Ja, det Välkommen till Tranås, staden med döda träd. ja inga människor. Alltså. Ja. Ja. ja, men eh, Erik... Jag... Men Tranås är bra. Jättefint ja. Tron, jo, det var det, det var ju det vi, vi ville visa, vi vi vill inte... hemsidan, det var det vi. Det är så lätt att fokusera på det där som inte. Nej, men det var ju det vi inte gjorde. Nej, men, gjorde. men jag menar just jag menar det här att Du men tänker på skottjarar. Ja, men överhuvudtaget, ja men det är ju det är ju ingenting i sammanhanget. Ehm mm. uh... Ja, men det är så lätt att fokusera på det man inte gillar men man har mm. ju så vindrar dåligt på talang för det som man tycker är bra Ja men så är det ju. Jag menar jobbar man på tidningen som jag och Johan har gjort då kommer hör ju folk av sig när det är något mm. dåligt men det är alltid någon som är är bra. Nej. Varför, ska man alltid, varför, ska man alltid, varför ska man alltid varför ska man alltid fokusera på det som är negativt? Det är ju lyfta om det som är bra istället då. <laughs> absolut. Alla kan inte gilla allting. På tal bra. Mm. Mm. Är, vilken är absolut? Om bra. Vilken är absolut bästa bild som du har tagit någonsin kan man säga så. Ja det sa jag ju Ja det går att säga jag säger precis vad som helst Oj vad svårt Ja du, är det, det är ju egentligen omöjligt eller Nu för... är det ju menar, nu är det ju så mycket för, Jag vill bara ta ett exempel ja. Om jag gick på en hockeymatch för exempelvis Och kom hem med fem rullar mm. Fem gånger 36 mm. Då var det knårarligt så hade jag slösat lite på film ja, Nu kan man gå på en hockeymatch Och komma hem med 750 exponeringar Ja det är galet. Mm. Det är och så ska man sortera. Nej oh, okay. men alltså det är, den, kameran tar ju 12 bilder ah, sekunder. Ja, ja, ja. Det är bara ja. smattrar i ah, på ja. liksom man, man tittar på trycken så bara rasar rasar, ah. rasar ah. Det och skjuter av bilder. Nej men jag har väl faktiskt eh, några favoriter som jag har. Jag tycker väldigt mycket om eh, mina tidiga bilder. Ja, jag så alltså, var kul. Mm. För det annars kan det ju vara så där liksom att Alltså det finns det kan ju finnas ett bäst föredatum datum så kan jag tycka det finns på texter och så här som mm. man har skrivit så här, Fan, det här var bra så mm. när man läser det 20 år sedan. Så, så är så det inte bra man, längre absolut. Oh, so you, man har Negra Hulsr 91 precis innan det brann upp där med elen där och de fick hoka hämta det där ställverket i den där grusgroparn. fick jag en häftig bild. Aha, men tre extra då. Jag tänker på det här ja. som du sa att, att, liksom, att man inte kommer du hem med fem rullar så här du slå, så att film mm. var man lite mer Liksom planerande och lite mer nogsam och axsam om det här motivet. var man liksom Absolut. Jag, tänk, ja, för jag tänker som idag, då man bara knäpper och blir det fel så gör det ingenting. Man är inte så himla man tänker inte så mycket, det bara sker. Men liksom då, när man skulle vara rädd om filmen och film kanske var dyrt och, och allt det där liksom, och så tänker jag att man kanske gick och gick man liksom tittade på saker flera gånger innan man gick och fotade och gick man och sök på det här motivet lite. Och... Jag kan ta jag kan bara berätta en liten rolig sak om det här mm. för att i början på 2000-talet, jag tror det var 2000-2001, så kom ju, fick vi den första digitala proffskameran på, uh -huh. från Stini. Och det var kul och häftigt va? Om man bara kunde smattra på. Och jag var ju på något syvmöte eller, eller något ordförandeskift eller något. Jag vet inte hur mycket man höll på du vet, och testade. Säg att jag hade 150 bilder därfrån, uh -huh. jag skulle ha en tvåspalta eller något. Uh -huh. Så gick den här kameran sönder och Oj. in på reparation då. Och då gjorde jag tre olika jobb med dragbilder till ettan också på N36-ruller. Ja, så, mm. så, ja. uh, så att man, man, just det här med kreativa, ja. det är så lätt att bara man har ju facit direkt. Liksom. Mm. Mm. Mm. Så att mm. man är väl lite mer oaktsam med, med, på något sätt. Något ja, tycker att det är lite Ja, man behöver inte. Bara, eller hur? Ja, men det, det, det, det är det som är grejen. Men, men, för det jag tycker det är ju mer att, att det blir så jävla flyktigt. Alltså, Okej, okay, klart att Du har ju fantastiska system Där du kan liksom leta reda på dina bilder Men går vi till, till oss som tar Som förut lämnade in 24 och 36 Och som mm. stod i affären och plockade bort mm. Eftersom det där ja. var inte så bra ja. Så man hade 18 med sig hem liksom, va? Och så ja. hade det snö i båda ändarna på rullen. <laughs> ja, ja precis ja. Men, men, men, men nu är, vi, vi är, ju, vi är ju Det finns ju ingen som är analog idag Alltså ingen med, I stort mm. sett ingen Och ja men. Var, om jag tittar på var, var, var tar alla bilder vägen som mm. jag har tagit? Mm. Alltså, de ligger på lite diskar på några stickor och så. Här, va? Mm. Och liksom ska man ha tagit någonting så hittar man det aldrig. Nej. Dels för att det är väldigt mycket. Men dels också för att ja, men vad fan, nu var jag tvungen att tömma. Liksom, kameran var full. Liksom. Mm. Jag, måste, jag lägger det här så länge. Mm. I bästa fall ett datum eller något sånt där. Mm. En mapp då, va? Mm. Det här känner jag som en en stor risk för att vi liksom förlorar bildskatter för framtiden. Absolut, men vi har tagit så mycket bilder som vi gör nu men vi gör ingenting med dem. De bara ligger på den och då tänker jag på att gå tillbaka till min mamma då det här mm. albumet med guldspännet och hon klistrade in det här fotot där och men vilken skatt och det ser ju ja. bara nu för jag har väldigt mycket fotalbum. Och jag har gjort ett, ett album åt varje barn ett babysalbum ja. det först jag har verkligen framkallat och satt i album men barnen är så förtjusta i och jag här och bläddra i gamla album. Vägatlasar, kalendrar och fotografier de gör sig bäst i bokform. Ja, men det... <laughs> alltså. Kanske så. Ja? Sen har man ju den stora möjligheten idag också att du kan ju faktiskt, eh, det finns ju massor med bra tjänster alltså du kan designa din egen fotobok. Du, kan, ja, du precis, kan slänga ja. ihop mm. din semester där och, och, och göra en kopia till varje familj ja, ja, ja. eller Och student eller vad som ja. helst. Så har någonting att bläddra i. Mm. Ja. Jag gör ju så. Jag har gjort det. På mina barnstudent exempel ja, då gör man inte till att ha hemma mm. och så får mm. en. ja, det, ja, och så. Alltså. ja ah. men så har jag också gjort men det är för liksom just bläddra Jo, men man ska göra det liksom man ska göra det absolut alltså, jag mm. men för jag ska vara ärlig och säga alltså, att alltså de flesta pappersfotografier som vi för vi har vi, våra unga var ju små när det var liksom mm. det som gällde. Mm. att de allra flesta de ligger ju i lådor och, och fortfarande i sina de här påsar oh, och som man okay, kom i allt allt inte insatt i albumet men det är ändå liksom man kan ta fram en sån här låda så sitter man här för att Spelkort, liksom, ja. Men man glömmer ju så snabbt. Alltså ja. hade inte jag skrivit liksom, hur gamla barnen var eller vart vi var Ja, så ja. ja, men, det, ja men det är, så är det. Men sen min svärfar han hade här, vet, en som en sån modern analog kamera så att det, kunde liksom, det printades datum så där, ja. Amerikanskt dessutom så, så det, ja. det är liksom bra. Det har vi någon som referens här, aha, då, där var barnen 4 och 5. Ja, det. det hade jag aldrig kunnat gissa Nej. Liksom. Mm. Det är lite häftigt med den digitala tekniken är med att allt, allt, allt taggas ju då mm. och den bilden togs där den mm. tiden mm. Mm. Ja just det. Ja mm. men det är fränt. Ja, jag vet ju som när jag, när jag var på min första krysskryss då och man skulle eller filma eller fota någonting där då ser man ja då var vi liksom, åkte vi på Mississippi då var vi där liksom och det är rätt förlänt ja. Men du så här, ja. alltså, det det är ju liksom att många det som, det som det som kanske är en stor demokratisk historia i det här Det är att möjligheterna har liksom kommit flera till hands va mm. alltså, idag kan du liksom ta jävligt bra mm. kort med en, med en telefon rent av mm. och då kanske sitter någon kid som är på väg till hålaveden eller till, eller till och, och, och, och käka frukost och lyssna på oss, du vet vet det mm. ja. Ja. och så tänker de så här, och så tänker de så här men jag är väldigt intresserad av fotografering och jag håller på mycket med, med, min, med min telefon och sen har jag kanske något lite bildbehandlingsprogram i telefonen där dessutom så jag kan mm. göra lite grejer så här. Men jag, alltså jag är lite sugen på det. Det skulle vara lite kul att, att, att jobba lite hårdare med det här. Eller, lite... Erik, vad är, vad är ditt tips för en sån tjej eller, eller killer? Som, som Vad, ska, vad, vad är liksom nästa steg för dem? Ska de köpa en ännu större telefon? Eller, eller vad, vad, hur ska man liksom. Alltså, smidigheten med telefonen är att man har allt med sig. Ja. Och de blir bättre och bättre. Vad man ska vara väldigt noga med tycker jag det är att när man behandlar sina bilder i de här programmen i telefonen att du ändå har kvar originalet. Ja. Ja. För jag får så mycket mejl och så mycket förfrågningar om folk som vill göra stora bilder mm -hmm. på något de har, ja. de har trixat med lite, ja. lite filter och ja, det, det finns ingen information kvar nästan. Nej. Mm. säger Nej. Ja, men den här bilden är tre gånger fyra mm. centimeter. Mm. Liksom, ja men det ser fin ut på skärmen. Ja men det är en ja. helt annan grej. Mm. Det är helt ja, annan. Ja. Precis. Mm. Men Köpa en, eh, eftersom du inte behöver köpa film idag du behöver inte betala framkallning för dubbla äh. etcetera etc. För du, jag menar du kan, ta, du kan ta 10 000 bilder och göra mm. ett fotalbum för 400 spänn. Mm. Mm. Och det, det, det är två filmer och två mm. ah, framkallningar. Ah. Så visst hitta en lite enklare kamera kanske och, och sen titta mycket på tutorials på, på Youtube om hur mm. saker funkar. Ja. Ah. Mm så alltså en kameran. kameran för att mm. det är ex alltså såna här so alltså så säger jag hela tiden. Ja, men komposition och sådana här saker det kommer liksom. Mm. Folk pratar om gyllene snittet. Ja men det har jag inbyggt i ryggmärgen alltså så är mm. det igen. Ja. Um, alltså. Ja vet ju det hatar jag. Ja, men du säger inte faktiskt. Eller, eller liksom eller vad heter det? Nej men just, <laughs> ja, men just det här med att, att mm. så att man så att, så att inte själva verktyget blir ett hinder i skapandet så att man vet varför det blir på vissa sätt. Varför blir det brusigt när jag högt is och varför ja. blir det kort skärpdjup och, och varför blir det suddigt när han rörde på så fast jag har köpt en så här bra karl? Ja, just det. Varför? Ja, precis. Mm. Men det är och, så, ja, det för det är ett jävla hantverk. Jo, men alltså precis, man blir inte trollkock bara för att man köper en trollerilåda. Nej, och det, det är ju... Oh. är så många som säger, ah, men du har ju så bra grejer. Och jag känner det. så här... Ja. Ja, det måste jag ha för jag jobbar. Mm. Det blir inte bättre än snickare för att du köper bästa grejerna. Nej, Nej verkligen inte. inte. Jag mm. köpte lika många som då vill liksom vi det hjälpte inte. <laughs> Nej. Jag kan säga det. Jag hade nog bättre klubbor än vad han hade. Ja, det funkar inte. Alltså. Nej, verkligen inte. Ja, men jag jag jag kommer någon jag kommer ihåg en sån här ballupplevelse. Vi var i vi var i Köln. Ut, precis utanför Kölnerdomen där mm. ni så här gigantiskt. Ja, men det är så här, man tror man är mer med i här time bandits liksom man tittar upp och du du du du du. Och, så, och då fick jag låna min min äldsta dotters systemkamera för, för digital då. Och och så hade hon du, så hade hon telet på. Och jag satt där de skulle gå och kissa eller vad fan skulle jag göra så. Sen, så jag satt där och så satt jag med den här och så bara plötsligt folk och dels dels var det så att telet blir så fränt på något sätt i och med att det du får skärpa på blir så jävla skarpt mm. eftersom allting annat skärpjupet så mm. lågt. eller var det, kort eller vad kort. Och det var så här, jag satt, jag satt, så kom de och sa, nej men jag sitter, ta, ni kan gå vidare. Så, här, så. så jag satt en timme liksom, och bara mm. plåta folk. Och sen alltså, det blev Balla bilder på vanliga människor. Det tänkte jag, det här är ju hur kul som helst. <laughs> vilken talang alltså. jag är. Ja. Nej, så tänkte jag verkligen inte. Vilken, vilken fantastiska ja. verktyg. Jag menar, om jag, skulle jag då liksom ha haft, haft samma idé, fast med min kamera, jag hade blivit ofredad av varenda jävel mm. liksom, för att få den där mm. korten. Mm. Och just det där liksom, att men det var ju någon form av autoinställning egentligen, mm. så jag behövde ju bara liksom hitta någon och ta kort på. ja Det är en ja. annan sak som är just när jag sa fokus då, som jag har varit med om ganska många gånger. att, att Folk kanske frågar såhär, ah, men det, här blir, det här blir inte skarpt fast jag har ju autofokus. Säger de. Mm. Ah, ja, men vad ställer du fokus? Ah, men, det är ju autofokus. Ah, oh, ah, men, <laughs> du måste ju tala om för kameran vad den ska fokusera ja. på. Ja. Ja. Och det är klassiker när man har två stycken som står jämte varandra. Ah, och ska. sen ah. så går den här pricken, eller ah. fokuspunkten då. Mitt och medan är, är där liksom. ah. Ah. Ja, ja det, är inte. Ah. Ah. det är inte lätt. Nej, men det är ju när man börjar prata så här så man förstår vilket, vilket hantverk det är och att det inte bara är att knäppa med kameran. Liksom. Nej. Det är rätt mycket man ska ha koll på och förstå. Och, och det är det som gör det spännande. Mm. tycker jag. Ja, det är det. Och att att det samtidigt så är det så, så här att... Print har ju aldrig varit så jävla tråkigt Som nu mm. för, för alltså bildjournalistiken Håller ju på att försvinna helt och hållet mm. det, det, det är Och det märks i tidningarna mm. Det är en massa jävla Scanpicks liksom. mm. och, och genrebilder istället för bilder från själva eventet eller mm. vad det kan vara för någonting. Mm. Alltså, de, de, de, jag förstår inte. Om de, tror, om de tror att de ska dö som tidning så kommer de göra det, om de har bestämt sig att de ska göra mm. på det här sättet. Mm. För man, det, men det har alltid varit så kanske att bildjournalistik har liksom inte varit riktigt, riktigt fint som vanlig journalistik, eller? Det bara du menar, jag man, sass, sass, man satt i en intervjun en timme och så säger den att jag, jag ska också ta en bild bara, nu måste vi tillbaka till att skriva. Ja. Ah. Ja, nej, men det beror lite grann på vad, för att många tidningar har ju kört väldigt mycket sånt, bildjournalistik, och satsat verkligen på, på, på bild och uh -huh. fotografer. Men tyvärr är det ju så nu att uh, även de... Nu måste man ju vara med, det måste vara så snabbt. Går det på mm. en hockeymatch, konserter eller någonting, de sänder ju från kameran mm. direkt ut på nätet. Mm. Det finns ju liksom inte den här med <här> och urvalsprocessen Nej. och liksom man vill hitta och så... Det är ju en helt annan grej. Fast det är också skillnad här de här nyhetstidningarna mm. och de Där kan man ju känna att, att bilderna kanske inte är så. Men sen finns ju många andra alltså, välarbetade magasin jo, jo, där det jo, är jo, nästan är tvärtom. Jo, ja. och ja, finns jo, det jo. Ju... visst. Ja, men så är det. Men, men, men det, då brukar jag alltid äh, anföra Stockholms-tidningen när den hade sin comeback i 80-talet. Det var så jävla bra bildjournalistik. Det var så synd att den blaskan gick i graven att, den liksom, att det inte... Ja, pressen orkade hålla ut där. Då. Mm. För det, det, var, det, var, det var liksom. Det var en fröjd. Mm. Och, då, och då blev bilderna blev många gånger en ingång till att, att vilja läsa mm. texten. Ja, nu tycker jag det är så att bilden gör att man bläddrar vidare mm, nästan. Ja. Vi premierade på SVD Junior, Svenska ska dagbladet har en ja. tidning som vänder sig mot unga läsare. Okay. Barn. Den är ju väldigt, vi pratade ju som den faktiskt i veckan när det kom senast, men den har ju väldigt mycket fokus på just bilder. Det är För att texterna ska hållas lite kortare. Mm. bara för att barnen ska orka läsa. Men där är det ju som inte så mycket genrebilder och väldigt genomtänkt. Att, för det är, då är det för barnen. De stannar ju tittar vi på bilderna. Eh, och det är en ganska stor skillnad. Men, men nu får ni säga vad ni vill. Alltså nu måste jag spela lite musik. Och sen måste vi hinna prata lite Kiss Cruise också. Okay. Annars okay. känns det ju som att vi liksom har samlat okay. hela den här morgonen. Är, är det okej? Okay, ja, det är okej. Okay. Ja. Jag, jag spelar något lätt. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Jag morgon. Önskar HITS FM. Ja, ah, ni lyssnar på Fredagsfällan, morgontid i Radio Talkshow Och vi säger grattis till inga och inga Lill som har namnsta idag. Jaha. Ja, inga har namnsta idag. Men... <laughs> ja, vad kul. Och, och, och Erik, du har ju inte namnsta, men, men vi får ju säga grattis till dig också. Vad så med Du har ju vunnit pris och omnämnande och allt. Och vad kul att du har berättat om allt där med fotografering. Och hoppas att det är någon som tänker så här. Fan, vad spännande. Och så, tänk... och så är de en kid sådär. Och så tänk... Då kan de väl vingla förbi dig. Ja, jag behöver inte ens vingla. Nej. Nej. Nej. Men nu har jag bara öppet två dagar i veckan. Okay. Men nu är det så här då att jag ska åka bort ett par veckor nu. Ja. Jag ska ju ja. åka ja, ut hobby. <laughs> Just det. Men ja. annars när du tillbaka så ja. får man gärna titta in. Torsdag och fredag är jag. Ja. Mm. Och så kan... Sen kan man ringa annars. Och det ja, finns ju även där andra dagar men oftast att jag bara öppet två dagar beror på att jag har ganska mycket jobb ute. Ut och far, och ja. jag vill hellre ha två dagar där jag har öppet och en lapp på dörren där jag har öppet. Istället för att det ska liksom, man, man kommer och, och tror att jag ska vara där och, ja. och så. Ja, men ja. just ja. En sjöman älskar mm. havets vård. Mm. Flyger du till Miami eller nej? På måndag, ja. På måndag flyger mm. du till Miami. Alltså jag, jag åker ner på söndag till en kom, god vän och kollega okay. i Lund. Och I Lund? Ja, okej. Okay. Så som nära... också ska med. Nej, men det är nära kast ah, okay. men ska ni ska, be, alltså, Berätta vad, vad du ska göra. För det känns som att jag har inte kommit dit. Än. Nej, inte. Och så landa, mm. du landar du sådär i, i Miami. Miami. Miami mm. det ligger i Florida. Mm. Och så undviker du alligatorerna. Ja, du får ta en liten bit av rumpan om du vill. Mm. Ah, ja, här skulle du kunna hugga lite så här runt om. <laughs> så, små äh, grabbnävar. Ja. Ah, och, sen, och sen helt plötsligt så, kommer du, så står du vid en kaj Mm. Och då börjar äventyret. Ja, då Eller ska man checka, Ja, vi är ju jag är på South Beach, några dagar innan ja, och och, och ja och titta på fina bilar. Mm -hmm. Mm -hmm. nej I men jag South Beach. Alltså ja. det är så fräscht. Där reagerar man om kommer en vanlig bil men, för, men man gör ju ja. mer förstått, bättre förstå på spanska än på engelska faktiskt. Ja, det är så lite så, märkligt. Så, det är ja. Helt mm -hmm. sjukt det där, så, Ja, det är verkligen så i, i Miami, inte i Florida helt, men, men i Miami är det verkligen så. Men sen står vi på kajen. Ja, står på kajen. Och då så ligger No Pearl utanför. Det är Cruise Line då. Ja, det den som gör att en Finlandsfärja ser ut som en Jolle. Mm. Mm. Och sen när man kommer ut och man träffar någon av de här riktigt stora då så ser vi ut som en Jolle. Ja, ja dessutom. Mm. Galna skepp ja, alltså Ja, men det är helt sjukt och det är Karibien där. Mm. <skratt> Okej, nu har vi liksom. Nu, nu, har, vi, nu har vi. För vad då ska du bara ut och åka på kristning? Kommer Jödjinn att berätta att du ska åka på... Nej, det är inte vilken Nej. kristning som helst utan berätta. Ja, det heter ju Kiss Cruise då Kiss Cruise Och det är Kiss Cruise 9 den här gången mm. eh, Jag har kompisar som har varit på alla Jag har varit på två innan eh, Det är en, en, en, ett, ett skepp fullt med, med galna eh, Folk från hela världen 30-32 olika länder Men det är mest intresse då i det här Amerikanska rockbandet då Kiss. Ja. Men det är även det är 15 andra band med på båten Så det är mycket musik Ja. Det är väl mycket konserter så man, hela tiden Några av de andra banden är bättre <skratt> Nej det skulle jag inte säga Men de är kanske annorlunda ja, ja. bättre alltså. Vad är det för band? Det låter ju galet Nej. Ja, men Nej. Darkness, är tribute, är... Är Nej, men Darkness eller? kommer ni ihåg <skratt> Du <Do> you believe <skratt> in called love Hade de en hit för ett gäng år sedan ja. Så har de någon som heter Warren Sen är ju Guns Nerozes trummis Storvädler mm -hmm. med, med sitt, cover, med sitt uh, Nya band Och sen, mm. sen är det Bruce Kulik i gammal med sitt band Och det är Brent och Todd och vad heter jag, jag glömmer inte varför han heter. Men de spelar med Slash, annars då. Och så är ett nytt band. Ett amerikanskt syskonband, faktiskt. Det är mycket musik, musik, musik. Lite drinkar, lite bada, galna människor. Och de som åker med den här båten, är det bara långhåriga män 50 plus? eller vad? så vill jag säga. med tjejer. tjejer med kissgubbar över hela kroppen. Ja, förälder. Och, och så är det lite så här kliniks så grejer också, eller? Ja, det är lite grann sådär att eh, Paul och Stanley, han målar ju mycket då, så han har lite sådär artklas och sen okay. så kan man köpa en bas eller en gitarr och så kan man ju, ah. ja, det är mycket där som händer ah, Drum då. off med Eric er Singer, vissa då får spela ah, okay. Det händer mycket hela tiden Sen Gud, gör vi några... Krysslingen är väl fem eller sex dagar, vi gör ah. två strandhugg en i Bahama, sen på Jamaica eh, Och sen är det lite annat då Och så blir det lite South Beach efter det igen Sen åker jag hem och sen ska, ska jag jobba i fatt två <laughs> ja, ja, Men du, men ja. varför blev det Chris? I mean, uh, som... ja, jag har sagt det innan. Det är Martin Hovlunds fel. Ja, just det. För han tog med mig hem till så... Christer Geindahl ja, hus var på Lindgatan. Och Christers brorsa Thomas hade en affisch. Och det här var väl 75. Ja, det är 1975. På den vägen här. Ja. Och du är själv och Thomas är en, en liten sketan elektriker. <laughs> ja, nej men det är ja, han det. var fränt. Du Erik, vad roligt att se dig igen. Va? Och du doftar ju så gott. Aj, dag, men jag känner, det. det är lite så tutti ja, det, tutti det är tutti. Karibien. Det är ja, ja, så här det Karibien. Är det, det är lite... du, du, du, jag hittar en bild. <laughs> Johanna, ja. vad, vad, vet vi någonting om nästa vecka? Eh, ja, men du vet vi. För, ah. och för då, då är det så att vi kommer ju spela in nästa vecka. Ska jag ah, okay, prata, tidigare ah, ja. i veckan. Okay. Och då ska vi prata framtidens bilkörning kan man säga. Wow. De autonoma bilar, då kommer en jätte trevligt tror jag, för jag hade träffat henne. Ja. men På mejl och telefon är hon trevligt tjej. Ja, så låter hon så trevlig. Ja, ja, hon ska berätta ja. lite om hur, hur vi kommer färdas i framtiden. Eller kanske egentligen som man gör redan nu på vissa ställen i världen. För det är inte så långt bort som vi kanske tror Nej, någon spännande. annan kör. Det ska bli spännande. De har precis dragit igång i Linköping. Självgående bussar på universitetet tror jag. Cool. Som de håller på att Och har ni ingenting för imorgon? Vilket du inte har. Lördag. Då ska du åka till Mjölbjörn. Då oh, är det årets det är rockparty oh, cool. på Kvarnparken. Ah, Tre band. Lidar hela kvällen. Kom för fan. Ja, oh, gudvis så kul och roligt. Ja, mm. oh, Erik, har du bra? Har du så det ska bra? Ja, jag har ju haft det. Trevligt. Skotta om er. Skotta om er. Hörs Fredrik. Hej då. Fredavskallan med Jan Holmå. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.